Не віриш, так знає чоловіче, що це присуд з уст Господніх. Слухаймо далі слова, якраз про грізний вирок. Читаю стих 29-й про осуд того гріха в спокусі ока. Якщо праве око твоє спокушає тебе, вирви його і кинь від себе. Бо краще для тебе, щоб згинув один із членів твоїх, а не все тіло твоє ввержене було в геєнну Чули? Винесено вирок, найгрізніший. І проголошено. Остерегти кожного з нас, аби знали наперед, чого заслужено. І не сховаємося ні в печерах під великими гранітними горами, ні на океанському дні. Скрізь достане блискавка страшного суду і вкине вогненний колодязь. Тому вирвати око своє з кров'ю і нервом і розтоптати, відкинувши. Це буде благо для нас коли ми, брати і сестри, якраз цим відникаємо від гнильної язви гріха і відникаємо від безодні, від пламенної гибелі назавжди. Спитають, а від кіль заражуємось язвами того гріха? І я відповім, звідусюди, при всякій стрічі. Але найбільше з чортячою нарочитістю онде, там. Подивіться на розчинені вікна в будинку напроти. Там обкліщуються в танцях, що колись почалися з розпустою в Вавилонській Поганщині і рознесені скрізь. Там навчаються розгнилля, там заклад блуду з назвою «Школа модерних танців», там ворота вогненну казнь. Двірник шепотнув до приятеля. Там не тільки ворота, але й двір такий з кімнатками під чорним номерком і дівчатами як рабиньками. Наловлено в хитрі сильця для розпусти, а вдержувано під револьвером. Тоді же брак відказує. Глядіть, від того кішла присунувся сюди наглядач, мабуть, ображений спочутого. І справді, здоровило з подряпаною і поплямленою фізіономією, весь який одежею помнятий, сильно хмурився, видно. Лютуючи, і озирався на сусідніх слухачів, мов дожидав собі підтримки для незгоди Проте всі і безвиразністю сприймали промову на слух як могли При неспинимому гаморі від близького перехрестя Поблизу притулилися дві бабусі Білі зачіски їх, ретельно вирівняні гребінцями, здавалися шовковими Недовго постояли ці слухачки, очевидно небезпека від згаданої язви для них проминула Після них построїлося троє юнаків, високих і виспортованих, на великоплечість, непорушні, в кольористості легенького одягу, слухали так, наче цілковито байдужні договореного, хоч погляди, відведені на бік, були гостро зосереджені, і тільки часом кидано короткий позирк на свіжих прибувців, слухати євангелічного проповідника. А він проголосив посилено, «Слухаймо далі, читаю стих тридцятий, наступний». Ось божественні слова в від довічного пропаду. І якщо права твоя рука спокушає тебе, відсічи її і кинь від себе, бо краще для тебе, щоб пропав один з членів твоїх, а не все тіло було ввержене в геєнну. Чуєте, брати і сестри? Чуєте, як тяжко, як карально покартано переступ, аж в образ січення тіла нашого з кров'ю і мукою? Бо так погибельно вражає... Розгнилиста язва гріховна Звідки вражає? повторюю, он звідти Бачено для нас через розкриті вікна Там з демонською скеглотою під брязкіт Я раз проходив Близько біля вікон і чув Там навчитель вавилонства Великий показує З'єднуйтесь тісніш і відчувайтесь Як партнери Навіть і сам подав приклад правицею На округлостях партнерші Ось так треба соблазнятись постулював викриком остаточно всіх і заревіла чортівська струменщина адською вовчістю, вітаючи в воротах погибелі. Прокажу вам знову слова осудні на той гноєвик погибелі. Краще б тому збісованому навчителю і його учням повідрубувати правиці і каліками спастися надовічно в царстві неба, ніж цілими потопитися незглибимість полум'яну без виходу наверх. Згадаймо, в проповіді святого Івана Золотоуста заборонено християнкам навіть найменші безтактності в викроях одежі,